Свободен в света Няколко брати и сестри посетиха учителя. В разговора между другото той каза Да не оставиш света, но да си свободен в света. Когато се каже, че човек трябва да остави света, се подразбира не външно, а вътрешно. Ако изучите живота на пророците, ще се видите, че той е бил много труден. Но те са имали богат вътрешен живот. Да си свободен, когато си между хората, е като да ходиш из гората и да зависи само от теб, на къде да вървиш. Какво ще набереш? Дали малини или капини? Твой е изборът. Да си в света, но да си вън от него. Значи, да не ти се месят в твоята работа. Човек, като влезе в света, ще научи от него една добра черта. Всеки един с голям интерес се е съсредоточил върху мислите, които го занимават. Някой казва, да напусна света. Не, човек като се отдалечава от хората, отчуждава се и остава без блага. Един брат попита: Дали ще мога да подобря своята интуиция чрез медитация и чрез вътрешно учене. Като се държа на страна от външните вълнения, или да я подобря чрез опитности в външния живот и с материална дейност. Когато човек плува в морето, трябва да си държи главата над водата. Ако главата е във водата, нищо не може да направи. Трябва да държи тялото си във водата, а главата над нея. Имайте и метода на растението. Корените да са в почвата, а клоните в Божествения свят. Тоест, наполовина да не излизаш от света, понеже няма добри условия за това, но другата половина да е в Божествения свят. Когато две същества, едното от които се движи по-бързо, а другото се движи по-бавно, образуват връзка, то това, който се движи бавно, става пречка за това, което се движи бързо. Та да когато се свържеш с един по-низ живот, ти се понижаваш, понеже те спират и се движиш по-бавно. Та да не се свързвайте с светските хора. Те ви спъват, понеже отлагат, движат се бавно. Няма да се откъсваш от тях, ще живееш с тях, ще им помагаш, но няма да образуваш връзка. Кои са хубавите връзки? Не правете със света връзки, които да ви отнемат свободата. Правете връзки, при които сами да се връзвате и отвързвате. Някой казва, защо ме връзваш? Защото сам не се връзваш. Щом сам не се връзваш, други ще те вържат. А ако сам не се развържеш, други ще те развържат. Трябва да правите връзки, но разумни връзки.